Розділ третій. Перстень вирушає на південь. Того ж дня пізніше гобіти влаштували власну нараду у кімнаті Більбо. і Пін обурилися, почувши, що Сем прокрався до ради і був обраний супутником фроду. Це просто нечесно. бурчав Пін. Замість того, щоб викинути його геть і закувати у кайдани. Ерон бере і нагороджує його за нахабство. «Нагороджує», – сказав Фроду. «Я не можу уявити суворішого покарання. Ти думай, що кажеш. Приречений і у безнадійний похід нагороджений? А я ж був вчора мріяв, мовляв, справу виконано. Можна відпочити тут якийсь час, а то й залишитись назавжди. Зрозуміло, – кивнув Мері. І шкода, що так не станеться. Ми заздремо не тобі, а Семові». Якщо ти повинен йти, то будь-кому з нас залишатися навіть у Рівіндейлі – це покарання. Ми стільки пройшли разом, стільки натерпілися, нам хочеться продовжити. Ось і я про це ж, – підхопив Пін. Нам, Гобітам, треба триматися одне за одного, так ми й зробимо. Я неодмінно піду, нехай хоч на ланцюг мене саджають. Бо у загоні має бути хоч би хтось кмітливий. «Ну, тоді тебе, напевне, не візьмуть перегріне тук», – сказав Гендальф, зазираючи у вікно прорізане невисоко над землею. «Але ви даремно турбуєтесь. Ще нічого не вирішено». «Нічого не вирішено», – вигукнув пінь. «Що ж вони там робили стільки часу?» «Балакали», – пояснив Мільбо. «Багато чого було сказано, і у кожного знайшлося чому здивуватися». «Навіть старого Гендальфа, я гадаю, вісті Леголаса захопили зненацька» хоч він і прикинувся незворушним. «Зовсім ні», – заперечив Гендальф. «Ти слухав неуважно. Я вже знав про це від Гваїхора. Якщо хочеш знати, дійсно дивувались тільки ви з Фродо. А саме я єдиний нічому не дивувався. Ну і все ж таки нічого не вирішили», – сказав Більбу. «Тільки призначили бідолашного Фродо та Сем. Я все боявся, щоб до цього не дійшло, коли мені дадуть відставку». Але якщо запитаєте, я вам скажу, що Елронд має намір підібрати цілий загін, а тим часом посилає розвідників. Вони вже розійшлися, Гендальфи? Так, дехто вже пішов, інші підуть завтра. Ельфи Елронда вирушать до слідопитів, а може й до народу Трандуїлу, у Чорнолісся. Арагорн пішов з синами Елронда. Перш ніж висунутися звідси, треба прочесати навколишні землі на багато миль. Отже, не сумуй, Фродо. Ти, вочевидь, ще довго тут погостюєш. Ех, похмуро промовив Сем. Дочекаємось, поки зима звалиться. Тут нічого не вдієш, сказав Більбо. Почасти ти сам винен, Фродо, хлопчику мій. Навіщо зволікав час до мого дня народження? Маю визнати, своєрідний спосіб шанувати мене. Особисто я не здогадався такого дня пускати кошелів торбинців у торбу накручень. А тепер вже нема ради, до весни чекати не можна, а вирушати без розвідки не варто. Коли у світ прийде зима і кригою нічна пітьма, і гілля покриє над ставком, погано бути плукачем, хоча, боюся, саме так і вийде. «Так і я боюся», – зізнався Гендальф. «Ми не можемо вирушати, нічого не дізнавшись про вершників». «А я думав, вони усі потонули», – засмутився Мері. «Примар персня так легко не б'єш». Вони тримаються волою свого володаря, він визначає їхню долю. Поки що я надія, що усі вони спішені, позбавлені оболонки і таким чином на якийсь час приборкані. Але це треба з'ясувати точніше. А зараз, Фродо, постарайся забути усі тривоги. Не знаю, чи зможу я чимось допомогти, але дайно я тобі дещо шепну на вушку. Тут йшлося, що у загоні має бути хоча б хтось кмітливий. Він цілком має рацію. Отже, я, мабуть, піду з вами. Фродо щиро зрадів. Гандальф зістрибнув з-під віконня, де сидів, зняв капелюха й клонився. Але ж я сказав, мабуть, не розраховуй поки що на це. У цьому ділі вирішує Елронд та твій знайомець Блукач. До речі, я збирався знайти Елронда. Отже, мені час іти. Як ти вважаєш, чи довго ми тут затримаємось? – спитав Фродо у Більбо, коли Мах пішов. – Не можу сказати. У Рівентелі я якось втратив відчуття часу. – Здається, надовго. Ми ще наговоримось до скочу. А може допоможеш мені закінчити книгу та почати нову? Ти вже обміркував кінцівку? – Так, кілька їх приготував. Усі сумні й неприємні, – сказав Фродо. – Е, так не годиться, – запротестував Більбо. Книги мають закінчуватись добре. Наприклад, усе в них пішло на лад, і з того часу вони щасливо жили разом. Було б гарно, якби така кінцівка знадобилася. Ох, а де ж бо вони будуть жити, раптом сказав Сем. Ось я про що часто думаю. Гобіти ще поговорили і поміркували про пройдений шлях та про майбутні труднощі. Але у рівенделі страхи й тривоги завжди швидко тануть. Яке б майбутнє добре чи лихе не очікувало на гобітів, сьогодення від цього не ставало гіршим. Мандрівники набиралися сил, підбадьорилися. Вони раділи кожному ясному дню, смакували кожною смачною стравою, кожною піснею. Так минали дні. Ясні, світлі ранки чергувалися з ясними прохолодними вечорами. Але осінь швидко згасала. Золоте світло змінювалося на блідо-сріблясте, і останні листя спадало з оголеної гілля. Холодний вітер подув зі сходу, після осіннього рівнодення знову округлився місяць, затьмарюючи усі дрібні зірки. Але на півдні, низько над обрієм, горіла велика кривава червона зоря. Місяць пішов на спад, а вона сяяла все яскравіше та яскравіше, наче не всипуще око дивилось вона у вікно Фроду палаюче око над лісом на краю долини. Гобіти прожили в оселі Елранда близько двох місяців. Проминув листопад. Зникли останні прикмети осені, закінчувався вже грудень, коли розвідники почали повертатися. Одні побували на півночі за верхів'ями Гримучої у Еттенії, інші на заході. Там за допомогою Арагорна та слідопитів вони досліджували землі уздовж річки, аж до Тарбаду, де стародавній північний тракт перетинав срібну біля руїн покинутого міста. Хтось прямував на схід та південь, ще хтось перевалив через гори, дістався до Чорнолісся. А інші досягли перевалу понад витоками ріки Ірисної. Та пройшовши по глухих місцях поза Ірисною оболонню, дійшли нарешті до колишнього житла Радагаста у Розгобелі. Радагаста там не було, і розвідники завернули у зворотну путь через високогірний перевал, Маревий каскад. Сини Елронда, Еладан та Ерлогір повернулися останніми. Вони зайшли далі за інших у напрямку сивої шумави, але про побачене розповіли тільки Елронду. І ніде розвідники не знайшли ані слідів, ані вістей про вершників або інших служників ворога. Навіть орли у ймлистих горах нічого нового не розповіли. Про горлума не чути було, тільки дикі вовки продовжували збиратися у зираї та блукали навіть у верхів'ях Великої ріки. Утоплених чорних коней знайшли, що й не спала повінь. Трьох біля броду, а інших шістьох біля скель на Бестрині нижче за течією. Там же підібрали довгий чорний плащ, брудний та геть подертий. Більше нічого не залишилось від чорних вершників. Нічого не промовляло про їхню присутність. Вони залишили північ і не розчинилися в повітрі. «Про вісьмох ми тепер, напевно, знаємо», – сказав Іан Дельф. «Не можна занадто бути впевненим, але я вважаю, що примари персня змушені повернутися до свого господаря у Мордор без оболонок та з порожніми руками. Отже, вони не скоро зможуть знову почати полювання. Звичайно, у ворога є інші слуги, але вони натраплять на наш слід не раніше, ніж здолають у вишлях до Рівенделу». А якщо ми будемо обережними, знайти сліди буде нелегко, але зволікати більше не можна. Нарешті Ерланд покликав гобітів до себе. Зосереджено поглянувши на Фроду, він сказав – час настав. Якщо перстень вирішили нести геть, це треба робити швидко. Але хранителям його доведеться обійтися без військової підтримки. У глибині володінь ворога неможливо отримати допомогу зовні. Ти не передумав, Фродо? Ти станеш хранителем персня. Стану, сказав Фродо. Я піду з Семом. Допомогти тобі хоча б порадую. Я можу лише почасти, сказав Елронд. Важко передбачити ваш шлях на великій відстані. І як вам виконати завдання, теж не знаю. Тінь лежить вже біля підніжжя гір та підкрадається до срібної. А все, що залите тінню, приховане від мене. Тобі зустрінеться багато ворогів, і явних і перевдягнутих, але можуть у найневиригідніших обставинах трапитися й друзі. Я розійшлю гінців усюди, куди зможу, але зараз усі шляхи стали настільки небезпечними, що одні можуть взагалі не дійти до мети, а інші не встигнуть випередити тебе. Тому я оберу тобі супутників, нехай йдуть, доки вистачить їм волі чи вдачі. Загін має бути невеликий, оскільки ми покладаємо головну мету на швидкість та скритність. Якби я мав хоч цілу дружину ельфів зі зброєю давньої роботи, це нічого не дало б, тільки накликало б на вас силу Мордору. Перстень матиме дев'ятьох хранителів. Дев'ятка піших проти дев'ятки вершників. З тобою й твоїм вірним слугою піде Гендальф, бо ж це його довгоочікувана справа, і можливо в Дінеці його трудів» інші мають представляти вільні племена – ельфів, гномів та людей. Від ельфів піде Легалас, від гномів – Гімлі, син Глоїна. Вони готові йти щонайменше до гірських перевалів, а може й далі. Від людей буде Арагорн, син Арахорна, доля його тісно пов'язана з Перснем і Сілдора. «Блукач!» – зрадів Фродо. Так, з посмішкою відвикнувся Арагорн. «Я ще раз нав'язуюсь до тебе, упровідники Фроду. «Та я бі сам просив тебе йти з нами, але думав, ти підеш з Боромиром до Мінастіріту». «Піду», – сказав Арагорн, – «зламаний меч перекують, і я вирушу на війну. Але наші шляхи співпадають на багато сотень миль, тому Боромир також піде з нами. Він відважний чоловік». «Залишається підібрати ще двох», – сказав Елронд. «Над цим треба поміркувати». «Я оберу когось достойного з моїх домочадців». «Але тоді не буде місця для нас», – захвилювався Пін. «Ми не хочемо залишатися? Ми хочемо йти з Фродо?» «Ви не зовсім розумієте не можете уявити, що чекає попереду», – заперечив Елронд. «Але ж і Фродо не знає», – зазначив Гендальф, несподівано підтримуючи Піна. «І ніхто з нас цього ясно не бачить». Звісно, якби гобіти сповна усвідомлювали небезпеку, вони не насмілилися б іти. Але хотіли б так само піти, хотіли б відважитися почувати б себе присоромленими і нещасливими. Я думаю, у цій справі дружба важливіша за велику мудрість. Ніякий ельф, кого б ти міг обрати, навіть високорідний Глорфіндель, не в змозі самотужки штурмувати Чорний замок чи відкрити дорогу до вогню навіть тією владою, що йому дарована. «Переконливі доводи», – сказав Елранд. «Але я все ще маю сумнів. Я перечуваю, що Гебітанія вже не буде безпечною, як раніше. І думав відправити цих двох попередити народ і зробити все, що можливо, за звичаями країни. У всякому разі молодшому перегріну відтуку слід, на мою думку, залишитися. Не лежить у мене душа відпускати його». Тоді, пане Ерланд, замкніть мене у в'язниці, чи відійшліть додому зав'язану у мішку, заявив пін, інакше втечу за загоном. Ну, тоді бути по тому. Ти підеш з усіма, здався Ерланд. Тепер нашу дев'ятку набрано. Через сім днів вам треба вирушати. Ельфійські ковалі перекували меч Еленділа, викарбували на ньому сім зірок, міжмісячним серпом та променистим сонцем. Й особливі закляття. Адже Арагорн, син Арагорна, йшов воювати на кордонах Мордору. Яскраво заблищав відроджений клинок, міцний і гострий. Сонце віддзеркалювалося у ньому гаряче червоними відблисками а місяць крижаним сяєм. Арагорн дав йому нове ім'я Андріл Полум'я заходу. Арагорн з ендельфом тепер подовго гуляло вдвох обговорюючи майбутню подорож та можливі труднощі. Або проглядали книги й карти з написами та малюнками, що зберігалися у садибі Елеронда. Фродо іноді приєднувався до них, але він розраховував на їхнє керівництво і волів проводити якнайбільше часу з Більбо. Вечорами гобіти сиділи у камінній залі, де серед інших історій почули повну повість про Берена та Лючеєнь і повернення великого скарбу. Але вдень мері з піном гуляли де завгодно, а Фродо і Сема завжди можна було побачити у маленькій кімнаті Більбо. Там він читав їм уривки зі своєї книги, все ще далеко від завершення, або звіршів, або записував зі слів Фроду їхні недавні пригоди. Вранці, останнього дня, Фроду зайшов до Більбо один. Старий витяг з-під ліжка дерев'яну скриньку. Відкинув віку та, пошурхотівши, там сказав. Тут у мене твій меч, але ж ти пам'ятаєш, він зламався. Я відклав його, щоб потім віддати ковалям полагодити, та якось забув. А тепер немає часу. Отож я подумав, може ти погодишся взяти ось це? І Більбо, діставшись зі скриньки шкіряні потерті піхви, витяг з них маленького меча. Голоденька криця раптом виблеснула холодною яскраво. Це жало, сказав він, і без особливих зусиль вструмив клинок глибоко в дерев'яну балку. Візьми, якщо хочеш. Мені він, мабуть, вже не знадобиться. Фродо з вдячністю прийняв подарунок. А Більбо вже виймав новий пакунок, невеличкий, але, напевно, важкий. А ще ось це. Під кількома шарами старого Ганчір'я зберіглась маленька кольчуга. Вона була щільно сплетена з безлічки лечок, прикрашена блискучим камінням, вона була тонка, як полотно, холодна, як крига, і міцна за крицю. Вона виблискувала місячним сріблом і до неї додавався ще пояс, гаптований перлинами. Красива річ, еге ж? сказав Більбо, підносячи кольчугу до світла. Корисна. Це гном'яча кольчуга, подарунок Торіна. Я забрав її з музею перед тим, як пішов з Губітанії поклав разом з іншими речами, крім персня. Я всі згадки про свою подорож взяв з собою, але тепер ця штука навряд чи мені потрібна, хіба що тільки помилуватися інколи. Коли її одягнеш, вага майже не відчувається. Але я в ній мав би вигляд, ну, вона навряд чи мені підійде, збентежився Фроду. І я казав те ж саме, але щодо зовнішності не турбуйся, Її можна носити під одягом. Ну, нехай це буде нашою спільною таємницею, нікому ані пари з вуст. Але мені буде спокійніше, якщо знатиму, що ти її носиш. Мені здається, її не проб'ють ґінджали вершників, додав він стиха. Добре, візьму, сказав Фродо. Біль би допоміг йому натягти кольчугу, причепив жало до блискучого пояса, а потім Фродо одягнув свої споловилі дорожні штани сорочку й куртку. Оце вже гобіт як гобіт, похвалив Більбу. Але тепер ти багатший всередині, ніж видно зовні. Хай тобі щастить. Він відвернувся і подивився у вікно, намагаючись промуркотіти якусь пісеньку. Ох, чим же мені віддячити тобі за таку доброту, розчулився Фродо. І не пробуй, сказав старий гобіт, обертаючись і плескаючи його по спині. Ого, тепер тебе... Так просто й не поплескаєш. Але май на увазі, гобіти повинні триматися один одного, особливо Торбінси. Замість подяки я хочу тільки, щоб ти був дуже обережним, по можливості. Та привіз мені усі новини, які знайдеш, і усі старовинні пісні перекази. Я намагатимусь закінчити книгу до твого повернення. Хотілося б написати другу, якщо доживу. Він замовк. І знову, відвернувшись до вікна, Тихесенько проспівав. Вогонь в каміні тріпотить, а думка птахою летить, у літні спогади ясні, в заквітчені весняні дні, хай чисте полум'я бренить, я згадую осінні сни, туман, вітер у руці і сонця срібні промінці. Дивлюсь, замислено вогонь, яким то буде світ. Зима менеться, ніби сон, і я за нею вслід. Я так багато не чував, не бачив на землі, бо кожен раз на новий лад шумить зелений ліс. Згадаю тут, біля вогню, народи давніх літ, тих, що жили у давнину, і хто прийде у слід. Поки я думав про старе та про нові часи, почувся крок біля дверей і рідні голоси. Був холодний похмурий день наприкінці грудня. Східний вітер гнув голий гілля дерев і шумів у темних ярлинах на пагорбах. Рвані хмари бігли по небу, темні та низькі. Коли згустилися безрадісні ранні сутінки, загін хранителів приготувався до виходу. Чекали темряви. Елронт радив їм рухатись вночі, при будь-якій нагоді, поки не відійдуть далеко від Рівінделу. «Ви можете потрапити на очі багатьом слугам Саурона», – сказав він. Звістка про невдачу вершників без сумніву, вже дійшла до нього і збудила його гнів. Незабаром шпигуни, двоногі й крилаті. Проникнуть на землі півночі. Побоїтесь навіть неба над головою. Загін не взяв з собою багато зброї, бо вони розраховували на таємницю, а не на відкритий бій. У арагорна був тільки Андріл, а вбрання бурнатно-зелене, звичне для слідопитів глухомані. У Боромира, крім довгого меча, схожого на Андріл, але не такого старовинного ще були щит та бойовий ріг. «Далеко лунає є дзвінкий поклик по гірських долинах», – сказав він. «Хай розсіюються вороги Гондору!» Він засурмив у ріг, і луна розійшлася горами. І усі, хто його чув у Рівінделі, скочили на ноги. «Надалі не слід так сурмити, Боромире», – сказав Елранд. «Хіба тільки поблизу кордонів твоєї країни? Чи у відчайдушній небезпеці?» «Розумію», – відповів Боромир. Але я звик починати похід бойовим закликом. І хоч на нас чекає шлях у сутінках, мені гидно крастися, наче злодій уночі. Гном Гімлі єдиний відкрито надів коротку кульчушку. Вага гномі не турбує, а за пояс устромив сокиру з широким лезем. У Леголаса був лук та сайдак зі стрілами, а на поясі довгий кінжал у білих піхвах. Молодші гобіти взяли мечі, добуті з могильника, а Фродо тільки жало. Його кольчугу, як і хотів Більбо, приховував одяг. Гендальф спирався на патерицю, а до пояса пристебнув ельфійський меч Гламдрінг, що був парою до Оркрісту, залишеного на грудях Торіна у гробниці під самотньою горою. Елронд щедро забезпечив загін теплими плащами й хутряними куртками. Запас харчів та одягу, ковдри та інше спорядження навантажили на поні, того самого бідолаху, якого придбали у бригорі. Перебування у рівенделі привело до чудового перетворення. Він тепер лиснівся і навіть наче помолодшав. Взяти його з собою вблагав старших сем. На його думку Біл, так він назвав поні, знудиться від туго, якщо його не візьмуть. Ця тварина майже вміє говорити – переконував Сем. Заговорила б, якби ми лишилися тут ще на якийсь час. Він на мене так дивиться, не казав на зразок піньо: Якщо ти Семе мене з собою не візьмеш, сам слідом побіжу. Отже, Біла пристосували для перевезення вантажу. Однак він єдиний з усього загону не потерпав від майбутньої розлуги. Вони попрощалися з усіма у камінній залі Тепер чекали лише на Гендальфа, що затримався у домі. Вогонь камінна би близького крізь причинені двері. Тьмені вогні світилися у батьох вікнах. Більбо, загортаючись у плащ, мовчки стояв на ганку поряд з Фроду. А Арагорн сидів, схиливши голову на коліно. Лише Елгорнт розумів, як багато важить для нього ця мить. Усі інші здавалися сірими постатями у темряві. Сем стояв біля поні, посвистуючи крізь зуби та похмуро вдивляючись пітьму, де ріка ревіла й перекочувала каміння. Жага до природ у його душі спала до найнижчої позначки. Біле, хлопчику мій, пробурмотів він. Дарма ти з нами зв'язався. Залишився б тут та жував би відмінно сіно до нової травички. Біл помахав хвостом, але нічого не відповів. Сем поправив торбу за плечима і став подумко перебирати все, що він туди запхав, перевіряючи, чи не забув чого. Головний скарб – кухарський посуд, коробочка і сілю, яку він завжди носив із собою, та не забував поповнювати при кожній нагоді. Добрячий запас тютюну, але надовго не вистачить, це вже напевно, труд і кресало, вогняні шкарпетки, білизна – Різні дрібниці, забуті Фродо і підібрані Семом, щоб урочисто вручити, коли знадобляться. Нібито все. Мотузка, зойкнув Сем, мотузку забув. І нагадував же собі нещодавно Семе, не забудь мотузку, якщо забудеш, обов'язково знадобиться. Отже, так обійдуся, тепер вже запізно шукати. Так, запізно. Ось вже Елрон з Гендальфом з'явилися на порозі дому і кличуть усіх до себе. «Послухайте останнє моє слово», – сказав Елронд. «Хранитель персня прямує до згубної гори. Лише на нього накладено обов'язок. Він не повинен ані викидати перстень, ані віддавати слугам ворога, ані передавати навіть на час нікому, крім членів загону і ради. Та й то лише у крайньому разі. Всі інші йдуть з ним за власним бажанням. Ви можете зволікати, повертатися, звертати, згідно з обставинами. Чим далі зайдете, тим важче буде відступати. Але ніяка присяга вас не обтяжує і ніщо не зобов'язує йти проти бажання. Бо ви ще не випробували своїх душ і не можете передбачити, з чим зустрінетесь на шляху. Не є справжнім другом той, хто прощається, коли стає важко, сказав Гемлі. Можливо, відповів Елронд. Але той, хто не бачив ще навіть вечірньої зорі, не повинен присягатися що витримає ніч. Присяга може зміцнити слабку душу чи зламати. Не заглядайте надто далеко наперед, а поки що йдіть з бадьорим серцем. Прощавайте. І нехай буде з вами благословіння ельфів і людей, і всіх вільних племен. Нехай зірки освітлюють вам шлях. На все, на все добре, промовив Більбо, тремтячи від холоду. Боюся, ти не зможеш вести щоденник Фруду. Але я чекаю докладного звіту після повернення. Та не ходи надто довго, бувай. Гості та домашні Елронта довго ще стояли у сутінках і дивилися, як виходять хранителі. Ніхто не сміявся, не співав, тільки тихі побажання доброї дороги проводжали їх. Нарешті вони звернули у бік і зникли вночі. The misty mountains rise Leave us standing Upon the height What was before We see once more Is our kingdom A distant light fiery mountain Beneath a Славши міст, загін повільно піднявся з вивистою стежкою з глибокої долини рівенделу на височину, де тільки вітер посвистував у версії. Унизу мерехтіли вогники останнього світлого притулку. Кинувши на них останній погляд, хранителі попрямували геть. Біля Бруїнинського броду вони зійшли з дороги і, звернувши на південь, пішли вузькою стежиною по горбкуватій місцевості. Їм треба було дотримуватись цього напрямку багато миль і днів. Безплідна, нерівна земля тут була менш пристосована для мандрів, ніж зелені долини Великої ріки по другий бік гірського пасьма. Але затей ворожих очей було менше. Досі шпигуни Саурона рідко бували у цих відлюдних краях, а стежини були відомі лише ельфам Рівінделу. Попереду загону йшли Гендальф та Арагорн що добре знав ці місця намацував шлях у Темряві. За ними ланцюжком тяглися інші, останнім гостроокий Леглас. З перших днів подорожі, важких та безрадісних, Фродо запам'ятав тільки вітер. Минали похмурі дні, а крижаний вітер все подував з гір і ніякий одяг не захищав від його поривів. Хоча всі були добре одягнуті, але на відпочинку ані в русі не давалося врятуватися від нестерпного холоду. О півдні вони зупинялися і лягали спати, але погано спалися у вирвах або під кущами терену. Увечері дозорні підіймали сплячих. Розводити багаття зазвичай не ризикували, а тому обідали понуру, в сухом'ятку, і вночі вирушали далі, намагаючись триматися напрямку на південь. Спочатку гобітам здавалося, що рухаються вони не швидше за слимака. Йдуть, йдуть, йдуть, а нікуди не приходять. День у день довкілля не змінювалося. Але гори невпинно наближалися. На південь від рівенделу вони підіймалися все вище, вигинаючись на захід, а біля підніжжя пасма ще ширше розтяглася смуга голих пагорбів та глибоких ущелин, в яких ховались бурсуки. Стежини зустрічалися рідко. Вони петляли і часто заводили на край крутого яру чи у зрадливу драговину. На другий тиждень подорожі погода змінилася. Вітер зненацька ощух, а потім задув з півдня. Хмари швидко пробігли і розтанули. І раптом в небі з'явилось сонце, холодне, але яскраве. Після весняного нічного переходу щебенистим ґрунтом настав холодний ясний світанок. Мандрівники досягли скупчення низьких пагорбів, увінчених старезними деревами, сіро-зеленими стовбурами, не наче вирізбліними з того ж каменя, що й гори. Це був падуб гостролист. Темне листя блищало, а червоні ягоди так і сяяли під примінням вранішнього сонця. Далеко на півдні Фруду побачив неясні силуети високих гір, які стояли в поперек їхнього шляху. Ліворуч зіймалися три піки. Найвищий, наче зуб, посипаний снігом, був ближче від усіх. Його голі піміхні схили ще ховалися у тіні, але там, куди впали промені сонця, камінь, наче жаром, палав. Гендальф, стоячи поряд з Фроду, подивився туди з-під руки. Ми непогано йшли. Тут межа країни, яку люди називають Холін – земля гострелиста. Колись у щасливіші часи тут у великій кількості жили ельфи, звалась вона Ерігіон. Та хам летіти до неї 45 ліг, а ми по землі пройшли значно більший шлях. І земля, і погода тут будуть м'якшими, хоча небезпека, мабуть, ще зросте. Та нехай, а все ж таки справжній світанок приємна річ, сказав Фроду, відкидаючи каптур і підставляючи обличчя ранковому сонцю. «Але чому ж гори просто попереду?» – спитав Пін. «Ми, побудь, вночі відхилилися на схід». «Ні», – сказав Гендальф. «Просто за ясної погоди далі видно. За цими піками хребет вигинається до південного сходу». «В Елронда багато карт. Ти хоча б заглядав у них?» «Іноді», – відповів Пін, – «але погано пам'ятаю». «У Фродо в голові такі речі краще зберігаються». «Ну, а мені ніякої карти не треба», – сказав Гімлі, підходячи до них разом з Легласом. В його глибоко посаджених очах засвітився дивний вогник. Там земля, де працювали наші пращури. Обриси цигір гір відбиті гномами і в металі, і в камінні. Про них співають і розповідають. Високо здіймаються вони у наших мріях – Барас, Зірак та Шадуру. Я лише одного разу бачив їх наяву, здаля але знаю і вигляд їхній імення, бо під ними лежать Казадум, Гномські копальні, або Чорна Безодня, Морія по -ельфійські. Ось Бранзібар, Багряний Ріг, Жорстокий Карадрас, далі Срібний Шолом і Хмарний Верх, Келебділ Білий та Фаноїдхол Сірий. Що їх ми звемо? Зіракзіл та Бундушатур. Там і млисті гори розступаються, і між їхніми відрогами ховається незабутній Азанубізар, Марова долина, ельфійський Нандагіріон. «Саме до неї ми й прямуємо», – сказав Гендельф. Якщо пощастить прийти перевалом Багряного Рогу, по далекому боку Карадраса, ми спустимося Марвим каскадом у глибоку долину Дзеркальної Заводі, де бере свій початок від студених джерел ріка Срібна Струна. Темні води Келадзараму, сказав Гімлій, і холодні джерела кибельнали. Серце моє тремтить від надії, що я незабаром можу їх побачити. Хай потішить тебе це видовище, мій добрий гноме, побажав Гендельф. Але які б не були твої прагнення, ми не зможемо там затриматись. Ми маємо спуститися струною у таємні ліси, звідти до Великої ріки, а там він замовк. «Ну і куди ж там?» – спитав Мері. «До мети наших мандрів, зрештою», – надав Геннель. «Не можна загадувати далеко наперед. Будемо раді вже й тому, що першу частину шляху благополучно пройдено. Тут, мабуть, можна й відпочити, не тільки в день, але й вночі. Повітря Холіну цілюще. Землі, де колись мешкали ельфи, довго зберігають пам'ять про них. І багато має скоїти слиха щоб пам'ять ця Це так, сказав Леглас. Але тутішні ельфи були зовсім інші, ніж ми, лісові жителі. Дерева і трави забули про них, тільки каміння ще жаліється. Вони тесали нас, вони прикрашали нас. Високо ми зведені, а нині покинуті. Вони пішли. Давним-давно пішли вони до срібної гавані. Того ж ранку вони розпалили вогнище у глибокому видоланку, оточеному кущами падуба, і вечеря сніданок видалися веселішими, ніж усі попередні дні. Спати вкладались неквапно, адже попереду була ціла ніч, та ще й відпочинок до наступного вечора. Мандрівники сміялися, розмовляли. Один арагорн був мовчазний та пригнічений. Залишивши товариство, він пішов на край угловини і довго стояв там у тіні дерева, поглядаючи на південь та захід та до чогось прислухаючись. Повернувшись, він похмуро подивився на своїх безтурботних супутників. «У чому справа, Блукачу?» – гукнув Йомері. – «Що ти там видивляєшся?» – «Тобі не вистачає східного вітру?» – «Зовсім ні. Не вистачає мені дечого іншого». Я бував у Холіні у будь-яку пору року. Ніяких поселень тут давно вже нема, але цілий рік повно звірів, а особливо птахів. А зараз, крім вас, тут ніхто не шумить. Я перевіряв, набагато миль навкруги, ані жодного звуку, і ваші голоси лунко відбиваються від землі. Я не розумію, що це означає. Гендальф одразу насторожився. А хіба це не можна пояснити якоюсь простою причиною? Наприклад, подивом від появи чотирьох гоббітів, не кажучи вже про всіх інших. Тут і людей рідко бачать і чують. Добре було б, якби так, сказав Арагорн. Але мене не полишає напруження навіть страх, чого ніколи не було раніше. Отже, треба бути обережнішими, сказав Гендальф. Коли береш із собою слідопити, особливо такого, як Арагорн, краще прислухатися до його відчуттів. Припинимо гучні розмови, поставимо вартових, відпочивайте тихо. Чергувати першому довелося Сему. Але арагон приєднався до нього, всі інші поснули. Настала така тиша, що пройняло навіть Сема. Було чути подив тих, хто спав. Поні на пасовиську поплескував хвостом та зрідка переступав копитами. А здавалося, наче він гримав на усю околицю. Сем чув, як поклацують його власні суглоби при кожному поросі. У мертвій тиші сонце підіймалося все вище у ясному блакитному небі. Але раптом, далеко на півдні, з'явилася темна пляма і стала зростати неначе хмара диму, яку гнав вітер. «Що це, блукачу? На хмару не схоже», – прошепотів Сем. Арагорн, не відповідаючи, пильно вдивлявся у небо. Але незабаром і Сем побачив величезну зграю птахів. Вони стрімко мчали, виписуючи кола, кидаючись у різні боки, неначе шукали щось на землі. І вони невпинно наближалися. «Лягай до лілиць і мовчи!» – просичав Арагорн, втягуючи Сема у тінь падуба. Ціле військо птахів відокремилося від зграї, коли полетіло низько над землею, просто до пагорбів. Семові птахи здалися схожими на дуже великих гав. Вони трималися так щільно, що тінь їхня хмарою крила землю. Коли зграя проносилася над угловиною, лише один з птахів хрипко крякнув. Арагорн перечекав, поки зграя зникла на північному заході, і небо знову очистилося. І тільки тоді пішов будити Гендельфа. «Тіма чорних круків кружляє над перегір'ям», – сказав він. Зараз вони промчали над Холіном. Це порода Кребайн з Фангорну і області темноликих. Тут вони не їздяться. Не знаю, що їм тут потрібно. Може, рятуються від якогось лиха, що трапилось на півдні, але вірогідніше, що їх послано розвідати ці землі. Бачив я й Шулік, що ширяли високо у небі. Гадаю, варто піти звідси сьогодні ввечері. За Холіном стежать. Тут відтепер немає нам притулку. «Але тоді стежать і за перевалом», – сказав Гендальф. «Ніяк не збагну. Як нам пробратися туди непомітно?» «Гаразд, у свій час ми і це уміркуємо. А що до того, щоб піти звідси, то ти, вочевидь, маєш рацію». «Добре, що наше вогнище майже не димить, пригасло до появи птахів», – сказав Арагорм. «Тепер загасимо його зовсім та більше не будемо розпалювати». «От прокляття, га!» – обурився Пін. «Ані відпочити, ані зігрітися». Новину цю йому розповіли, коли він прокинувся ближче до вечора. І все через граю якихось гав. Я ж би розраховував, як слід підкріпитися, попоїсти гарячого. «Іди уперед і сподівайся на щастя», – порадив Гендельф. «Можливо, на тебе чекають несподівані банкети. Я й сам не відмовився б викорути спокійну люльку та зігріти ноги. Але одне можу обіцяти непевне. Далі на південь стане тепліше». Хоч би не занадто галяче, прошепотів Сем до Фроду. Але я, бачте, хотів би скоріше побачити цю вогняну гору, так би мовити, кіцеву зупинку. Я був прийняв за неї цей червоний ріг, чи то як там його, поки Гімлі не виклав усе, як є насправді. Ох, і мова ж у гномів, ще липи зламаєш. Сем так і не навчився співставляти малюнки на картах з дійсністю. Числа йому нічого не казали, а невідомі простори здавалися безмежними. І він не міг вірно уявити собі пройдену відстань. Весь цей день загін провів у схроні. Чорні птахи ще кілька разів поверталися, але коли червоне сонце схилилось на захід, зникли на півдні. У сутінках загін вирушив, та узявши тепер трохи на схід, попрямував до Карадрасу, чий далекий пік ще червонів в останніх променях сонця. Небо потьмяніло, одна за одною проступили зірки. Арагорн вивів їх на добру стежку. Фродо здалося, що це залишки стародавньої дороги, колись широкої та старанно прокладеної, від Холіну до перевалу. У неживій пустелі, де тільки вітри скиглили, безладним розсипом лежало каміння. Сліди вирізблених візерунків ще були помітні на них. Повний місяць підбився над горами. Заляв землю блідим світлом, і тіні каменів стали вугільно чорним. Настала досвідна студена година, місяць заходив. Фродо подивився на небо, і раптом чи то побачив, чи то відчув, як дивна тінь пройшла по зірках. Вони на мить затьмарились, а потім знову яскраво заблищали. Фродо здригнувся. «Ти бачив? Угорі щось промайнуло?» – пошепки спитав Гендальфа, який йшов попереду. «Не бачив, але відчув», – відповів Мах. «Може, це лише клаптик тонкої хмаринки?» Занадто вже швидко воно мчалося, – пробурмотів Арагорн, та ще й проти вітру. Більше за ніч нічого не трапилось. Ранок був ще яскравіший за вчорашній, але так само холодний. Знову здіймався східний вітер. Ще два дні вони йшли повільно, але невпинно підіймаючись. Дорога звивалася горбами, Гори наближалися, нагромаджувалися все вище. Третього ранку могутній пік каратрасу постав прямо перед ними. Засніжена вершина його виблискувала сріблом, але круті голі схили були тьмянь-брунатні, наче облиті кров'ю. Небо хмарилося, сонце ледь проглядало, вітер віяв з північного сходу, Гендальф глибоко зітхнув і озирнувся. «Зима нас доганяє нас», – неголосно сказав він Арагорну. «Північні верхи засніжені сильніше, ніж звичайно, але сніг лежить навіть на схилах. Сьогодні вночі ми піднімемося шляхом до перевалу. На вузькій стежці нас можуть помітити та влаштувати якусь пастку. Та й погода може стати найзапеклішим нашим ворогом. Що ти тепер думаєш про обраний шлях, Арагорне?» Фродо почув ці слова і зрозумів, що у Гендельфа за Арагорном триває якась суперечка, почата вже давно. Він з тривогою прислухався. «Я не думаю нічого доброго про нашу подорож з початку і до кінця. Ти це знаєш, Гендельфе», – відповів Арагорн. «Чим далі ми зайдемо, тим більше посиплеться небезпек, відомих і невідомих. Перейти через гори необхідно, і у зволіканні сенсу нема. Далі на південь гори неприступні, аж до самого Роханського приходу. А з того часу, як я довідаюся від тебе про Сарумана, цей шлях не здається мені розумним. Хто зна, на чиєму боці зараз Марк і Рохан? Дійсно, хто знає, підхопив Гендальф. Але є інший шлях, в обхід Карадрасу, темний і таємний. Я вже заводу мову про нього. Але починати знову не варто. Поки що не варто. Нічого не каже іншим. Прошу тебе, доки не з'ясується, що іншого шляху немає. «Ми повинні все вирішити, перш ніж вирушимо далі», – заперечив Гендальф. «Тоді зважимо усі за та проти і поміркуємо, поки всі спатимуть», – сказав Арагорн. О півдні, коли закінчували снідати, Гендальф та Арагорн відійшли у бік, начебто милуючись Карадрасом. Схили гори тепер потемнішали, верхівка ховалася у сірих хмарах. Фродо стежив за ними, цікавлячись, чим скінчиться суперечка. Повернувшись до супутників, Гендальф оголосив, що вирішено кинути виклик в погоді та піднятися на перевал. У Фродо відлягло від серця. Він не мав уяви, про який такий темний і таємний шлях йшлося, але помітив, як спохмурнів Арагорн лише при згадці про нього, і тепер зрадів, що туди не піде. «Виходячи з помічених мною ознак, за багряним рогом можуть стежити», – сказав Гендальф. «Погода також ненадійна. Нас може наздогнати сніг. Йти доведеться дуже швидко. Але навіть і тоді сходження до перевалу вимагатиме щонайменше два переходи. Сьогодні рано споночіє. Треба виходити одразу, як зберетесь. «Я дозволю собі дати вам пораду», – сказав Боромир, як уроженець Білий Гір, знайомий з гірськими походами. Доки ми не спустимось на той бік, нам буде дошкуляти сильний, а може й лютий холод. Відмовившись від вогнища, ми не станемо менш помітними, а тільки промерзнемо до смерті. Тут ще ростуть кущі та дерева, то нехай кожен набере не в'язку хмизу, скільки зможе нести. І біл дещо прихопить, так, хлопче, сказав Сен. Поніс сумно, але покірливо подивився на нього. Добре, погодився мах. Але використаємо ми цей хмис лише у випадку, якщо доведеться обирати між вогнем і смертю. Спочатку загін просувався вперед дуже швидко, але незабаром підйом став крутим і важким. Дорога звивалась по крутій, подекуди зовсім зникала під завалами кам'яних брил. Під важкими хмарами передчасно згущевіла нічна імла. Різкий вітер свистів поміж скелів. У півночі вони опинились приблизно на середині Величезної Гори. Тепер вузька стежка завертала ліворуч, під прямовисною стіною, а зверху невидимі у темряві нависали похмурі громадя Карадросу. Праворуч темним провалям позначилось урвище, край глибокої ущелини. Із усиллям подолали вони ще частину схилу і зупинилися перепочити. Щось м'яке торкнулося щоки Фроду. Піднісши руку, він побачив у себе на рукаві неясні плями лопатого снігу. Збиралась на бурю. Сходження тривало, але недовзі сніг пішов суцільною стіною. Став заліпляти очі. Фродо ледве відрізняв темні зігнуті постаті Гендельфа і всього за кілька кроків попереду. Недовподобав мені це, пробуркотів відсапуючись Сем, у нього за спиною. Добре бачити сніг гарним ясним ранком, коли станеш з ліжка та визирнеш у віконце. Краще б хмарка просипалася над Гобітоном, от то б там зраділи. Сильні снігопади були рідкістю у всіх чверчах Гобітанії, крім Північної, завжди вважалося приємною подією та приводом для радощів. Жоден старожил, крім Більбо, вже не міг пам'ятати лихої зими 1311 року, коли Брендівіна замерзла і білі вовки вдерлися у губітанію по кризі. Кендельв зупинився. Сніг лежав шапкою на його плечах та каптурі. На землі шар сніг вже сягав до щі Цього я й побоювався. Що скажеш, Арагорне? Я цього теж побоювався, але менше, ніж іншого. Звісно, високо в горах, навіть тут, ближче до півдня, завжди ризикуєш потрапити у снігопад. Щоправда, він рідко буває тут таким густим, ще й на такій висоті. Тут стежка зазвичай чиста протягом усієї зими. «Чи не стараннями ворога це сталося?» – спитав Боромир. «У нас, кажуть, наче він вміє керувати грозами в горах Тіні, на кордонах Мордору. У нього дивні здібності і багато спільників». «Довго ж він мав відростити руку», – здивувався Гімлі. «Якщо міг за триста ліг, Пригнати сніг з півночі на наші голови. Так, рукою його сказав Гендальф. Доки вони відпочивали, вітер ущух, і сніг майже припинився. Поплентались далі, але не зробили й п'ятисот кроків, як буря відновилася з новою люттю. Вітер завив, снігопад перетворився у сліпучий буревій. Незабаром навіть Боромирові стало важко йти. Обіти, зігнувшись у три погибелі, староно йшли, ховаючись за спини своїх рослих товаришів. Але було зрозуміло якщо завірюха не вщухне, далеко вони не втечуть. У Фроду ноги мліли від утоми, пін ледве ворушився, навіть гімлі витривали як усі гноми і зусиллям пробирався вперед. Раптом весь загін зупинився, наче за нечутною командою. У темряві почулися моторошні голоси. Можливо, то було лише пустощим вітру у тріщинах та переваллях склястої стіни, але здавалось, наче хтось пронизливо верещить і дико з підвиванням регоче. Згори котилося каміння, пролітало над головами та падало позаду мандрівників. Раз у раз з невидимої вершини зривалися глухо-рукочучі великі валуни. «Сьогодні далі йти неможливо», – сказав Боромир. Хто хоче, хай називає це вітром, але я чую голоси і дуже люті, а камені поцілюють саме нас. Я називаю це вітром, сказав Арагорн, і все ж таки ти маєш рацію. Є у світі чимало сил, ворожих до усіх двоногих істот без винятку. Вони мають свої власні цілі, і Саурону вони не служать. Часто вони навіть старіші за нього, і раніше з'явились у світ. Карадрас здавна звали жорстоким, нагадав Гімлі. І слава в нього погана з давніх-давен, коли про Саурона у цих краях чутки не було. «Чи не однаково хто супротивник, якщо ми не в змозі подолати його?» – зазначив Гендальф. «То що ж маємо робити?» – жалісно вигукнув Пін. Він чіплявся тремтячи за Мері та Фродо. «Або зупинитися, або повернутися», – відповів Гендальф. Йти далі не можна. Трохи вище, якщо я правильно пам'ятаю». «Стежина відходить від скель до невеличкої западини під довгим укосом з твердої породи. Там не сховатися ані від снігу, ані від камнепаду, ані від чого іншого. Але й повертатися, доки буря не вщухла, теж неможливо», – сказав Арагор. «Адже коли ми піднімалися, нам не трапилось укриття більш придатного, ніж ця скеляста стіна». «Оце так укриття», – пробурмотів Сен. «Чи одна стіна без даху цілий дім?» Увесь загін тепер зібрався під скелею, притуляючись до неї якомога щільніше. Вона була злегка похилою у бік півдня і могла так сяк прикрити мандрівників від північного вітру та каміння, що падало з гри. Але вітер зі снігом, що падав усе густіше, так і шмагав у вічі звідусіль. Вони збилися тісною купою, спинами до стіни. Губіти прилаштувалися під боком поні. Біл терпляче згодився затулити їх. Але невдовзі снігу намело йому вище колін, і замети вже більше. Якби гобіти були самі, без вищих супутників, їх засипало б зовсім. Сонливість здолала Фродо. Він швидко занурювався у теплу туманну дрімуту. Йому здавалося, наче вогонь згріває його ступні. А з тіні по інший бік вогнища лунає голос більву. Я не дуже високої думки про твій щоденник. Снігова буря 12 січня. Заради її опису не варто було повертатися. Але ж я хотів відпочити, виспатися Більбу. І з усиллям вимовив Фроду і одразу відчув, що його трусять. Зі Зістовано повернувся він до дійсності. Боромор розкидав сніг і підняв його з землі. Гендельфе, напіврослики так загинуть. Немає сенсу тут сидіти і чекати, поки нас засипли з головою. Треба якось рятуватися. «Дай наїмо цього», – сказав Гендальф, попорпавшись у своїй торбі і діставши шкіряну флягу. «Кожному по ковтку. Це прощальний дарунок Евернда, славнозвісний Маруварс і мадрису. Діє дуже сильно. Хай вип'ють по черзі». Ковтнувши теплої і духмяної рідини, Фродо відразу ожив. Сонливість відступила, друзі його теж піднесли з духом. До усіх повернулась надія і бадьорість але сніг не вщухав, валив все більше і більше, і вітер скиглив усе гучніше. «Чи не запалити нам багаття?» – раптом спитав Бороми. «Вибирати зараз, схоже, доведеться саме між вогнем чи смертю. Поміркуй, Гендальфи! Якщо ми опинимося під снігом, ніякі шпигуни нас ясна річ не побачать. Тільки нам це вже буде байдуже. Розкладіть багаття, якщо зможете», – відповів Гендальф. Коли тут є хтось, здатний пережити таку негоду, він нас помітить і без вогню. Завдяки передбачливості Боромира загін мав хмиз тріски. Але усе стало вогким, і Аня Ельфу, ані навіть гномові не вистачило вміння розпалити вогонь на лютому вітрі. Нарешті за справу взявся Гендрів. З явною неохотою підібрав він жмут хмизу, владно сказав «Наур ен Адра Аман» І вдарив патерицею у середину жмута. Сліпучий зелений спалах, і полум'я охоплює дерево. І тріщить, годиться. Ну, тепер у будь-якого спостерігача від ревінделу до гирла Андуїн ніяких сумнівів щодо мене не залишилося, пробурмотів він. Я, так би мовити, просигналив Гендальф тут. Але хранителям було вже не до спостерігачів. У вогні їм стало веселіше, дерево чудово горіло. Шипів танучий сніг, і хоч під ногами відразу стало сльотаво, це не завадило гріти руки над вогнем. Так і стояли вони пліч-опліч навколо танцюючого вогню. Червоне світло осявало стомлені, стурбовані обличчя, а за ними чорною стіною стояла ніч. Але хмист згорав швидко, а сніг усе падав та падав. Вогонь став пригасати. Його підживили останньою блискавкою. Ніч закінчується, сказав Арагорн. Невдовзі світанок. Якщо ці хмари пропустять хоча б якесь світло, пробурмотів гімлі. Вороман вийшов з кола та вдивився у чорноту ночі. Сніг вщухає, оголосив він, і вітер послабшив. Фродо втомлено дивився перед собою. Лопатий сніг невпинно падав з темряви. Мехтів білими плямами над вогнищем і зникав. Ніякого послаблення він не помітив. Його знов хилило на сон. Аж тут він раптом помітив, що вітер дійсно гамувався, а сніжинки стали більшими і падали рідше. Повільно розгорялося слабке франішне світло. Нарешті снігопад припинився зовсім. У міру того, як розведнялося, навколо з'являвся мовчазний повитий снігом світ. Нижче їхнього притулку нагромаджувались горби, замети, безформні нарости, які зовсім сховали стежину, по якій вони підіймалися. Але на висотах, як і раніше, висіли важкі хмари, все ще погрожуючи снігопадом. Гімлі подивився вгору і похитав головою. Карадрас не пробачив. У нього ще є чим нам допекти, якщо підемо далі. Чим швидше ми спустимося назад, тим краще. З цим усі згодились. Але відступати було тепер нелегко, а може й неможливо. Вже за кілька кроків від вогнища снігу навалило вище голів гобітів. Подекути великі замети наросли просто під стіною. «Гентельф може піти вперед з Патарицею та протопити стежку», – сказав Легалас. Буря мало турбувала його. З усього товариства лише він не засмутився. Якби ельфи вміли літати ти міг притягти з неба сонячний промінь та й протопити», – відповів йому Гендальф. «Я не можу видобити вогонь з нічого. Сніг не горить». «Ну», – сказав Боромир, – «коли розумні голови не допомагають, люди руки прикладають, так у нас кажуть. Нехай шлях прокладають найсильніші. Пригадайте, хоч зараз, геть усе засипано, сніг почав заважати нам, коли ми завернули за скелястий виступ ось там, понижче. Якщо дістанемось туди, Нижче має полегшати, а це якихось 500 кроків звідси. Тоді ж давай спробуємо, сказав Арагорн. Він був на зріст вищий від усіх у загоні, але боромер, який трохи поступався йому, був ширший у плечах та кремезніший. Він пішов першим, Арагорн за ним. Повільно, через силу, віддалялися вони. Подекуди сніг доходив їм до самих грудей а іноді здавалось, наче боромир не йде, а пливе, чи розгрібає сніг руками. Леголас стежив за ними кілька хвилин з посмішкою на вустах, а потім звернувся до інших. «Тут, казали, нібито шлях прокладе сильніший. А я кажу так. Хай плугар оре, видра плаває, а бігти по траві, по листю чи по снігу пошліть ельфа». Тут він спритно скочив на замет, і Фродо вперше усвідомив, хоч і бачить це щодня, що ельф так і не змінив свої звичні легкі черевики на чоботи, і ноги його залишали на снім лише ледве помітні відбитки. «Прощавайте, я пішов за сонцем», – сказав він Гендельфові і побіг хутко, немов по твердому ґрунту, вниз по стежині. Миттю обігнав він людей, що посувалися повільно, і, помахавши рукою, зник за поворотом. Ті, хто залишилися на місці, чекали, збившись докупи. Боромир та Арагорн віддалялися. Доки не перетворилися на чорні цятки на білому снігу і нарешті зникли з очей. Час тягнувся нестерпно. Хмари спустилися нижчі, і з них час від часу зривався сніг. Чекали нібито довго, але минуло лише близько години. І Леголас повернувся. Майже водночас на стежині далеко позаду від нього з'явились і боромир за рагурном. Слідом за ними вони стали підійматися схилом у гору. "Ну", вигукнув Леголас, Підбігши, сонця я не привів, воно гуляє у блакитних небесах півдня, і снігова наліпка на жаль, жальвідному горбику, що ми звемо багряним рогом, його зовсім не хвилює. Зате я приніс добру надію тим, хто приречений ходити, а не літати. Одразу за поворотом найбільший намет, у якому наші силачі люди ледь не втопли. Вони було впали у вічій, але тут я повернувся і сказав, що той намет трохи товщий за стінку, а за ним снігу відразу стає менше, а далі земля взагалі лише припорошена. «Так я й думав», – сказав Гімлі, – «це незвичайна буря». Карадрас проявив свою лиху волю. Він не полюбляє ані ельфів, ані гномів, і цей намет призначений, щоб не дати нам пройти. «На щастя, цей твій Карадрас не взяв до уваги, що з вами люди», – сказав Боромир, підходячи до них. «І люди не а втім, Звичайні робітники з лопатами прислужилися б вам краще. Так чи інакше, а прохід через намет ми пробили. І за це нам мають бути вдячні усі, хто не навчений пурхати як ельфи. Добре, замет пробитий. Але як же ми усі спустимося, спитав Пін, виказуючи загальну стурбованість гобітів. Дуже просто, сказав Боромир. Я, звичайно, втомився, але не вичерпав сили. І Арагорн теж. Ми понесемо вас, малюків. Інші, без сумніву, зможуть пройти самі. «Ну, друже Перегрін, з тебе й почнемо». Він підсадив Гобіта до себе на спину і сказав, «Чіпляйся мені за плечі сам, руки мені знадобляться», і покрукував униз, приминаючи сніг. Слідом Арагорн поніс Мері. Він дивувався людській силі, дивлячись на прохід, пробитий у заметах без будь-яких засобів. Навіть зараз, несучи таку вагу, Боромир намагався руками розширити вузьку щілину для тих, хто йшов слідом, розкидаючи сніг у боки. Нарешті з'явився великий замет. Він перетинав стежину Навскіс щільним муром, і його гребінь, гострий, наче обрізаний ножем, підіймався вдвічі вище голови Боромира. Але посередині його прим'яли, ніби перекинули горбатий міст. На тому боці Мері та Піна опустили на землю і їм з Леголасом залишилося лише чекати, поки усі зберуться. Невдовзі Боромер доставив туди Сема. За ним по вузькій, але вже добре протоптаній стежці йшов Гендальф, ведучи за налігачі Біла з вантажем, на якому зверху влаштувався Гімлі. Останніми спустились Арагорн і Фродо. Не встигли вони проминути замет, як гора снігу з глухим шурхотом осіла, а зверху обвалилася лавина скаміння снігу. Сніговий пил ледве не засліпив хранителів, які притиснулись до скелі. А коли пил спав, вони побачили, що стежина зовсім завалена. «Досить! Досить!» – закричав Гімлі. «Ми вже йдемо!» І дійсно, цим останнім ударом людь гори вочевидь вичерпалася. Зухвалі прибульці тепер не насмілилися повернутися, і Каратрас задовольнився. Снігові хмари порідшали день посвітліше. Як і казав леголас, чим нижче, тим менше ставало снігу. Під кінець навіть гобіти вже могли йти самі. Невдовзі усі вони стояли на тому самому прискалку під крутим схилом, де їх застали перші сніжинки. Тепер, у вранішньому світлі, звідси було видно далеко десь на заході, у плутанині горбів, ховалася та уголовина, звідки вони починали сходження. Ноги впроду боліли, він зголоднів. Промерз до кісток, голова йшла обертом. Придумці протривали, і спуск усе пливло перед очима, і витанцювували чорні цятки. Фродо протер очі, але цятки не зникли. На віддалі, нижчий його ніг, але вище підніжжя, у повітрі висіла хмара чорних цяток. «Знову птахи», – сказав арагон, показуючи туди. «З цим тепер нічого не вдієш», – обізвався Гендельф. Добрі вони чи лихі, чи взагалі не мають до нас ніякого відношення, треба відразу ж спускатися. Навіть на півдорозі вниз нас може наздогнати новий снігопад, холодний вітер обтікав мандрівників, коли вони, обернувшись спиною до перевалу багряного рогу, стомлено попленталися униз по схилу. Карадрас мав торжествувати. Він переміг.